Jó, köszönöm szépen, hogy végül a hozzászólásokon, és akkor esetem végül még ráállnám. Nem halljuk, nem halljuk, a szállítás közé. Oké, okay. tehát azt, hogy kérdezünk elő a Péter, hogy eh, ennek a neoliberális eh, gazdaságpolitikában az egyik nagy, nagy kívánja Magyarországon a nyugdíjpész, mert szerint ez 30 év múlva hol fog tartani. Tehát államosítják-e, esetleg eh, kiveszik belőle a befizetéseiket, és belül vagy leszek a végén. Ez a szoba